ya vya mavi ya michezo selekali tanzania olimpi komitee na wadao kwa ujumla tukiaanza jitiada zetu za makusudi na hakika tunaweza tukafanya vizuri katika mashindano mbali mbali anotukabili sisi kama taifa la tanzania ni kutolia mfano sisi kama bfti mala tubada kumalizika kwa mashindano ya olimpiki tumeona upungufu uliojitokeza na tumejipanga kufanya mashindano ya taifa ambayo yatahusisha mikoa yote ya Tanzania bara kwa swala zima la kupata timu ya taifa mpya timu kwa ujumla ya Tanzania hayakuwa mazuri sana kwa hiyo jambo la msingi ni kujipanga upya kuwekeza zaidi katika damu changa ambayo inaibukia vijana wans E, kuelekea hiyo vile vile na mashindano mengine ya kiwataifa kama all after games e, common wealth twanzi sasa hivi tu tayari tuna target wakina nani e, wanafanya nini kwa ajili ya kitu gani mashindano yajayo